les famílies cada vegada estan més empobrides. La situació de nens de 0 a 3 anys és alarmant i els joves ja pateixen fins i tot problemes de salut associats a una mala alimentació o a l'ansietat pel seu present i el seu negre futur. Són conclusions tretes pels professionals del casal dels infants, basant-se en els usuaris que tenen un col·lectiu que està veient com augmenta la seva marginació, segons ha denunciat aquest dimarts la directora de l'entitat Rosa Balaguer durant el balanç de la tasca de l'ONG durant aquest any. Des del gener, l'ONG, que celebra el seu 30 aniversari, ha atès 5.500 urbaris amb un pressupost de 5,3 milions d'euros procedents un, en un 60% de fons privats i en un 40% restant d'ajudes públiques. La majoria d'ells estan condemnats a l'exclusió perpètua perquè no s'està fent res per treure'ls de la pobresa més severa. Això és el que ha lamentat Balaguer, que ha recordat que el fet de no poder menjar de forma equilibrada o tenir fred per la falta de roba adequada condiciona el creixement dels nens. La directora del casal, que ha denunciat que cada vegada s'ha de ser més pobre per ser considerat Pobre, i accedir a ajudes ha recordat que les famílies sense recursos estan cada vegada més ofegades i això provoca que els seus fills tinguin privacions severes de productes bàsics com menjar i roba. També ha alertat el risc alarmant de desnonament a què estan sotmesos els nens de tots els barris vulnerables en què actua l'entitat. Act en el mar d'aquest balanç, el Casal dels Infants ha anunciat la segona edició del projecte Xocolata Solidària, impulsant juntament amb el Museu de la Xocolata de Barcelona i el Gremi de Pastisseria de la Capital Catalana, amb el qual es recaptaran fons per l'entitat amb la venda de xocolatines a 1, amb 10 euros. El projecte compta amb la participació de personatges del sector esportiu i de l'espectacle, que donen imatge a les xocolatines o han elaborat dibuixos, com el Germán Roca, el futbolista Dani Alves o l'actriu Aida Clotet. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FIM, això tot un poble, qui us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 D'entre elles, a la Fabra i Covalls hi hauria uns 80 habitatges als terrenys de l'antiga fàbrica, al bon pastor, uns 46 habitatges a l'edifici F2 del carrer Biosca 33-39 i després hi hauria també la de casernes de Sant Andreu. D'aquest miler de pisos, la meitat es destinaran als ciutadans en general, és a dir, principalment joves, parelles i famílies que vulguin optar a un pis assequible. Els preus oscilaran entre els 200 i els 400 euros mensuals i podran oscilar optar les persones inscrites al règim de sol·licitants amb un mínim d'ingressos de 12.000 euros bruts.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 i l'aniran consolidant els propers anys. És un canvi de filosofia, es trenca amb el model històric d'especulació amb l'habitatge públic a Barcelona. Trias també ha pensat que van a un sistema de creació d'un parc públic d'habitatge, de lloguer, a preu assequible i que ja van formular fases 6 anys quan es presentava a les eleccions l'any 2007.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 El nou mercat tindrà també un aparcament per clients de l'autoservei i al mercat, una nova zona logística de càrrega i descàrrega amb reserva de places de vehicles industrials i un espai dedicat a la brosa i al reciclatge. El magatzem serà independent de la zona de càrrega i descàrrega i tindrà accés directe. I ara ens en anem cap a La Sagrera perquè volem conèixer què és el que fa La Sagrera Esmou, una entitat doncs, podríem dir benèfica que reparteix més de 3 tones d'aliments frescos aquest any. La Sagrada Esmou ha repartit aquest 2013 més de 3 tones d'aliments frescos a famílies del barri que ho necessiten, una iniciativa que va començar fa dos anys. Els paradistes del mercat de Felip II són els que hi donen els productes i els voluntaris de l'entitat Sagrarenca s'encarreguen de distribuir-los. Aquest any són 11 les famílies que se n'han beneficiat. Els voluntaris de la Sagrera Esmou recorren els passadissos del mercat de Felip II des de fa dos anys. Recullen els productes a punt de caducar que els comerciants no han venut. L'objectiu és aprofitar-los. Una vintena de voluntaris de la Sagrera Esmou recullen i reparteixen aquests productes cada dimecres i dissabte. Els usuaris d'aquest servei són tots del barri i venen derivats pels serveis socials. Aquest any la iniciativa ha ajudat 11 famílies, tal com hem dit. Més de 50 persones han pogut consumir aliments frescos gràcies a la col·laboració dels paradistes del Mercat de Felip II. Només aquest any la Sagrera Esmou ha repartit més de 3 tones d'aliments frescos entre verdura, fruita, pa i ous. I ara entrem ja directament en el que és el nostre apartat cultural. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix una nova activitat dins els actes Sac de Rondalles de Lletra Petita. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins les activitats de Sac de Rondalles de Lletra Petita, el naixement de les muntanyes, a càrrec Carles Alcoi. És un recull de contes de llocs llegendaris de les comarques catalanes, destinada a menors de 9 anys que han d'anar a d'un adult i a cada és limitat. Més coses a comentar-vos, tornem ara cap a la Sagrera perquè, tal i com us ja us hem indiquen en aquest programa, es posarà en marxa demà al Mercat d'Intercanvi d'hivern a la Sagrera. Exacte, demà dijous a la plaça Massades i a partir de les 5 de la tarda es farà un Mercat d'Intercanvi d'hivern. Es tracta d'una activitat per a tots a les edats i organitzada per Safe the Children. I atenció perquè si voleu conèixer quines són les activitats que el barri de la Trinitat Vella realitzarà en aquestes, aquestes festes de Nadal, doncs haurà tot seguit, us ho comentem. Comencem parlant d'una activitat que tindrà lloc demà dijous, es diu el Cargol Mossi, es realitzarà a partir de dos quarts de sis de la tarda. És una activitat familiar i infantil, activitat gratuïta que es portarà a terme al centre cívic de la Trinitat Vella. També tindrà lloc la Rua del Pare Noel, que serà aquest dissabte, a les sis de la tarda, organitzada per la Comissió de Festes de la Trinitat Vella del districte de Sant Andreu i també organitzada per l'Associació de Comerciants, Parmijac i Grup de Dones. També hi aquest dissabte hi haurà el Cagatió a partir de dos quarts de dotze del migdia a la plaça de la Trinitat, organitzada per coordinadora Trinibé Cultural. I continuem amb més activitats per aquest dissabte, ja que també tindrà lloc el concert de Nadal a les 7 de la tarda. A la parròquia de la Santíssima Trinitat, a la plaça de la Trinitat número 3, és una activitat gratuïta i organitzada pel districte de Sant Andreu. I com no podia faltar no, d'altra manera, com sempre, cada any, Ràdio Trinitat Vella participa a la cavalcada de Reis, que es realitzarà el dia 5 de gener a les 6 de la tarda. Us comentem una mica el recorregut que seguiran les carrosses. Partiran de la plaça Josep Andreu a Balló, aniran per cap a Mare Déu de l'Horda, el carrer Foradada, Via Barsino, Tossal, carretera de Riba, Espanyiscola, Paramanjón, Turó de la Trinitat, a Osona, Mireia, Finestrelles, Torrent de la Parera... Tornant a Paramanjón, Toró de la Trinitat, Tossal, Galícia i Plaça de la Trinitat. I com sempre, doncs, dir-vos que la cavalcada de Reis, que es, tindrà, que es realitzarà aquest proper 5 de gener a les 6 de la tarda, doncs, és organitzada per la Comissió de Festes de la Trinitat Vella i el Districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs d'aquesta manera, que acabem aquest primer recorregut informatiu del dia. El que fem ara tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! Mirant cap al cel, quan els nens jugaven a la platja amb estels. T'anaves seguir me jo et veia venir i podia sentir-te tan a prop de mi. Sara, oh, Sara, tot el que has fet canvia de sentit. fàcil mirar-te però no sé definir. Ara els assento amb la pala jugant corrent cap a l'aigua amb les galledes vessant I veig les petjines lliscant de les mans mentre s'empaiten amunt pel sorral. Sara, oh, Sara, oh, Sara, tots els àngels adormint-me pels boscos vora el foc nocturnal o bevent rom de canya a un bar a Portugal llegint blancaneu jugant a fer-hi amagar mentre tu al mercat eres assabant a la mar Sara oh Sara tot és tan clar que mai no ja mai no m'empanar diré. Sí. Encara puc les campanes sentir i quan em curava d'aquell mal absurd. Estava uns quants dies a un hotel a Chelsea escrivint serà art la lady a Palau Lens per tu.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 Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui i tal i com us dèiem en començar el nostre programa La Sagrera Es Mou és una d'aquelles entitats emblemàtiques a tenir en compte perquè ja ha repartit més de 3 tones d'aliments frescos aquest any i tenim a, a l'Antonio Banyer de la banda del fil telefònic que és membre precisament d'aquesta entitat, de La Sagrera Es Mou Antonio, molt, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, com esteu duent en terme aquesta tasca benèfica? Doncs mira, bé, jo crec que que la gent està molt conscienciada de la situació tan difícil que estem passant per algunes algunes famílies i tot allò, i doncs mira, la realitat és que aquest any hem aconseguit mai, més, més que mai al a la campanya que hem fet just fa uns dies, doncs hem recollit eh, sobre les 6 dones, o sigui que no està és malament. Mhm. Mm això vol dir que la gent, quan hi ha època de crisi, doncs ajuda, no? Sí, sí, és, és, és així. La gent està molt conscienciada de que n'hi ha molta necessitat i tenim exemples eh, diàriament i això ho portem tots a dintre i, i surt quan algú ho demana, mm. doncs eh, tots, eh, tothom s'apropa eh, a aquesta situació, no? sí. Uh -huh. El que tenim entès és que han sortit beneficiades en aquesta activitat, en aquesta campanya que porteu a terme, més d'11 famílies, no? Sí, mira, uh, aquesta, aquesta és una altra vertient de la nostra associació. Uh -huh. Estic, estic uh, uh, uh, parlant de la recollida d'aliments frescs, que, que la portem a terme tota l'any. Uh -huh. I sí, hem atès 11 famílies no totes a la vegada, però uh, que estan amparant a 55, 55 individus uh -huh. o persones, no? uh -huh. i que, que sí, amb la col·laboració, l'aportació molt, molt uh, desinteressada del, del mercat dels treners de Felip II, doncs uh -huh. eh, estem ajudant aquesta gent. Uh -huh. Però a, estic parlant de la vertient de, sí. dels aliments frescs. Ah, és el que ens donen nosaltres avui, eh, d'aquí una estona, uh -huh. anirem al mercat, recollirem el que ens donen les tendes i uh -huh. després doncs, ho portarem a, en aquest mateix lloc, ho donarem a les famílies, que, uh -huh. a les famílies que serveis servei social ens doncs, eh, envia per, perquè eh, ells consideren que estan molt necessitades. És a dir, que la selecció de les famílies ha estat portada a terme per benestar social? Correcte, sí. Aquesta és, és una tasca tan difícil que nosaltres som incapaços de, de, de, de portar a terme, no? Nosaltres uh -huh. no tenim capacitat per dilucidar si aquest o no, aquesta altra família està més o menys, menys necessitada. I aquesta tasca ens uh -huh. la fa serveis socials. Uh -huh. I nosaltres encantats. Perquè, com dic, en, són tasques molt difícils de portar uh -huh. a terme i, i està fora del nostre capacitats. Però vosaltres sou els, els que, d'alguna manera, sou els que distribueu aquests aliments. No? Correcte, correcte. Nosaltres hem, hem contactat amb el mercat i portem ja, és el tercer any, portem uh -huh. tres anys uh -huh. i està anat bé. La veritat és que jo crec que, que la crisi està incidint eh, també en aquest, en aquest eh, aspecte, no? Perquè eh, l'any passat, per exemple, hem recollit una mica més que aquest any. Uh -huh. Eh, doncs mira, es, es uh -huh. suposo que és la incidència de tot plegat, no? de, de, de la crisi i de tot. Uh -huh. Don's, et passo la meva companya Susanna Vila que t'ha metut una pregunta a fer. Hola, Antonio, okay. bon dia. Acabaus de dir Bon dia. Bon dia. Eh. A dir que només fa 3 anys eh, que feu aquesta tasca solidària. Com va sorgir el fet d'apropar-vos fins al Mercat de Felic II amb voluntaris, menjats voluntaris, sobretot eh, recollir aliments que don's que ja no no, no estaran a la venda i repartir-los entre les famílies més necessitades. Com va sorgir eh, aquesta iniciativa? Ja Molt senzill. És que si vas per al carrer sempre veus eh, coses que t'adreven l'atenció, que no? t'adreven l'atenció i dius això per què? No. Veus gent que està recollint el container i dius això un ha tirat i un altre l ho necessita. Doncs et poses al mig i el que fas és la realitat és que al mercat de Filip II no, s han donat totes les facilitats, hi ha gent molt molt implicada i molt interessada en portar aquesta terme, i no nos donen allò que no, no només el que se llançaria, no, sinó que no ens aporten més. Uh -huh. Hi ha, per exemple, una tenda que ens dona u, tres docenes d'ous cada setmana. Doncs pues mira, és un arreglo per a algunes famílies que, que, que, uh -huh. que no la poden comprar. Cal, cal una col·laboració a dues bandes, oi? D'una banda, al sí, sí, sí. mercat de Felic aportant i també, sobretot, voluntaris, Correcte. que compten amb una veintena, si no m'equivoco, que sí, recullen, sí. que s'encarrega de recollir tots aquest, aquests aliments, oi? Correcte. Nosaltres cada dimecres i cada dissepte estem allà a l'hora en què ens han que és el mercat i ho recollim tot el que, que podem, tot el que nos donen. Uh -huh. i com he dit abans eh, els Servei Social ens envia unes famílies que, que ells han predeterminat que són les més necessitades i és el suport nosaltres fem sol, només d'intermediaris uh -huh. intermediaris o sí sigui, res més Per quins són aquests productes? doncs que... pues o... mira sí. pensa que es donem pa, uh -huh. es donem pa ous eh, pomes eh, taronxes tot el que, lo que hi ha normalment al mercat de, de frutes, per, o sigui, sea, aliments perecerers, no? Vull dir que, que uh -huh. no poden eh, no, no se poden emmagacinar ni perquè seria uh -huh. un... I és, és, sobretot allò, patates, de tot. Uh -huh. Més de 50 persones han pogut consumir aliments frescos gràcies a la col·laboració dels paradistes del mercat de Felip II, no? Si, si, si ho, mir... si ho, si ho convertíssim en diners, no són molts diners. Uh -huh. Això se pot treure... Mira de qualsevol pressupost de, de l'Ajuntament, de la Generalitat de l'Estat, de qualsevol se podria... Ara bé mm -hmm. sí que es, jo crec que té una imatge o un mensatge molt interessant i és que res s'ha de llançar a, a si es pot aprofitar mm -hmm. i que una, una altra qüestió el que per uns és un producte que s'obre, a altres lo necessiten saps? i aquest mensatge mm -hmm. de que s'ha de llançar jo crec que és el més positiu d'aquesta activitat mm -hmm. perquè per... realment com et deia mm -hmm. estem parlant de pocs diners pocs diners mm. perquè la Sagrera es mou també realitza diferents campanyes durant tot l'any no? sí, sí, just Uh, fa una setmana que hem trencat una i que no s'ha anat molt bé, però aquesta és puntual, fem do, dues, no? Uh -huh. Una a, a la tardor, uh -huh. fem una altra a, a la primavera. Uh -huh. I què fem? Doncs ens posem a, a diferents supermercats, a diferents tendes, uh -huh. i el que, que la gent ens dona, que estem parlant d'oli, d'arròs, eh, eh, galetes, de tot allò i hem recollit aquest any molt, molt, una, quantitat, una quantitat molt important, de l'ordre de 6 tones, una cosa així. Uh -huh. No sé si has tingut l'oportunitat personalment de poder parlar amb aquestes famílies beneficiades. Doncs mira, eh, en quant a aliments precedents, l'o portem al, al rebost dels uh -huh. aliments. Sí. O sigui que nosaltres, en aquest sentit, el que fem recollint en diferents llocs de, de, del barri uh -huh. i l'o portem al al rebost dels aliments. Uh -huh. doncs mai hem tingut contacte amb persones. Ara bé, la, els aliments frescs, és cert que cada dia ens veiem al mercat. Uh -huh. i Doncs mira, és molt agradable trobar aquesta gent i, i fer bones relacions i ajudar-les i, ajudar i eh, intentar que siguin normals, perquè això el que està passant a ells en aquest moment no ens podia passar a qualsevol altra uh -huh. I, I sí, amb aquestes famílies tenim contacte cada, com ho deia, cada dimecres i cada dissabte, saps? Uh -huh. El que sí que hem de dir és que no només per les dates de Nadal cal ser solidari, no? Durant tot l'any és possible que ens no ens haguem d'omplir la boca de solidaritat, sinó que durant tot l'any que col·laborem. Sí, és, és cert, és cert. La, les necessitats no, no apareixen a Nadal ni no, no, eh, ni a famílies ni a persones que tenen necessitats i a cidia també, o sigui que és constant. I això ho, tothom ho sabem, saps? Ja. Uh -huh. D'acord, doncs des d'aquí felicitar a l'entitat La Sagrera per aquesta tasca que dueu a terme i que és molt dura i que sabem que doncs, permet que algunes famílies doncs, puguin tenir aquests dies doncs, alguna cosa al seu rebost o a la seva nevera, no? Gràcies a vosaltres per, per eh, prendre nota d'aquestes coses que, com dic, són molt, molt senzilles, molt humildes, no? però que tenen un significat jo crec és tan important. I moltes gràcies per a vosaltres per, per ser aquí i acordar-vos d'uns altres. Molt bé, doncs, Antonio Ibáñez, esperen que tinguis unes bones festes, un bon Nadal i que quanta més ajuda tingueu per poder portar a terme aquestes campanyes des de la Sagrera es mou, doncs molt millor, no? Moltes gràcies i bones festes a vosaltres també. Vinga, bones festes. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. i El que fem ara mateix, una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Vaig somiar que es feia pa Vaig sembrar el meu camp de blat Vaig fer mal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 sot el sol senant se camina Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs de la Sagrera ens en anem ara cap al barri de Congrés Indians perquè allà també estan realitzant moltes activitats i preparant moltes, molts actes de cara a aquestes festes de, de Nadal. Parlem amb en Carles Pere Poc, que pertany a la coordinadora d'entitats de Congrés Indians. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com esteu preparant aquesta escudella solidària que tindrà lloc aquest cap de setmana? Mira, eh, la Unió de Botiquers, de, que, que, que està dintre de la coordinada d'entitats, mm. eh, com fa ja un, uns anys, ha muntat una escudella solidària mm. eh, que consta en... Ells faran l'escudella i la gent que vulgui disfrutar d'aquest plat d'escudella eh, boníssim Uh -huh. tenen que portar un, un, un, un tro... un algo de menjar per, uh -huh. per poder portar en, en el rebost d'aliments d'aquí Sant Andreu. A cada, a cada aportació de menjar li uh -huh. donaran un tíquet per poder uh, uh, disfrutar de l'escudella solidària d'aquesta. Uh -huh. A part d'això, es va fer o es farà uh, una recollida d'aliments a tota una sèrie de condis concretament el dia 14 els condis de Mani... del carrer Maniua el condis de la Riera d'Horta el condis d'alimentació Carmen de... de Felip II 174 uh -huh. es farà una recollida també d'aliments de... per al, per al els d'aliments que s'han entreu. Eh, uh -huh. això és el dia 14 de desembre, del 14 al 21 a les botigues associades també de la Unió de Botigues de quel Congrés Indians. Uh -huh. I el dia 21, com hem dit abans, es farà l'escudella sol, eh, solidària eh, a la plaça del Congrés a les dues del migdia. Eh? Uh -huh. I a la tarda a la tarda, mh, aprofitant que es fa tot aquest diguem, acte d'escudell de, i que recollirem a molta gent d'aquí del barri i els que vulguin venir per méscomptat, també d'aquí Sant Andreu, uh -huh. es farà un ca Gaó. Uh -huh. I en aquest ca Gaó sortiran vales de descompte de les, de les botigues de la Unió de Boiguers d'aquí al barri. Ah, Senzillament okay. Això es farà el dia 21, que és dissabte que ve. Es Però ja... a part, part d'aquests actes, també la, la coordinadora d'entitats eh, ha programat pel dia 2, 3 i 4 de gener eh, el carter reial que per la tarda estarà aquí eh, en el barri per recollir les cartes de les peticions que fagin els infants. Uh -huh. I com a cluenda de festes de, de Nadal i Reis, doncs, el dia 5 eh, per la tarda es farà la cabalgada de Reis que també fa molts anys que s'organitza a través de la coordinadora d'entitats. Uh -huh. Aquests, diguem, són els actes eh, que es faran aquí en el barri del Congrés Indians uh -huh. aprofitant aquestes festes de Nadal. Uh -huh. Uh -huh. Molt bé. Doncs així, digui. Jo t'he una pregunta, el cagatió que es farà el 21 de desembre també sí. hi poden assistir adults? <ríe> Perquè a més del morador li faria molta il·lusió que el cagatió li cagués algun val de descompte per les botigues del barri. <ríe> Home, eh, no t'ho puc contestar perquè no sóc jo el que ho ha Però jo crec que sí, eh? Vull dir que quan més eh, gent hi hagi, tant de, de joves o nens o nenes i eh, gent adult, doncs hi haurà més ambient. Mm. Jo espero que sí, però no t'ho puc contestar redondament. Això que, que es, es tindrà que comprovar al mateix moment que, que es vingui. Normalment és, el càgatio es fa pels infants, vull dir, això és el que hi ha normalment, no? Però, bueno, alguna cosa d'aquestes caurà, eh? <ríe> és a dir, aquest dissabte hi haurà la tercera escudella solidària del Congrés. Efectivament, uh -huh. efectivament, sí senyor. Eh? Vull ja dir que és un acte molt bonic, a més a més, doncs, com que es recull aliments pel Banc d'Aliments de Quixant Andreu, pel rebost, doncs, és un acte molt solidari, també, i ja et dic que que pot venir tota la gent del barri d'aquí, de, de Congrés Indians, i de Sant Andreu, i els que vulguin participar, eh? Vull dir que és obert uh -huh. a tothom. No hi ha problema. Jo, jo espero que l'escudella no s'acabi. Per eh? <ríe> això, <ríe> <ríe> <ríe> exactament, quina quantitat d'escudella de, teniu preparat o proveu uh -huh. plovarà? No puc contestar concretament, però com a mínim es faran dues olles grosses d'escudella, eh? em sembla. Uh -huh. Però no sé exactament com, perquè no ho porto directament jo, això, eh? Però l'any passat com va anar, això? Molt bé, jo no hi vaig poder existir, però per les eh, referències que tinc vull dir que va anar molt perfectament. Eh? Vull dir. Home, una escudella un, amb aquest temps de fred sempre entra bé, no? Uh -huh. <laughs> és un intercanvi, un bon sí. plat calentet d'escudella, una mica de, de menjar de pel mateix, doncs, Efectivament, jo crec que és un acte solidari molt bonic. Uh -huh. uh, tenim ja l'experiència de la marató del diumenge passat, que va ser fantàstic, uh -huh. però bueno, hi ha molts actes i moltes, moltes entitats que organitzen eh, per aquestes festes actes com aquest, no? Vull dir, és uh -huh. molt bonic això. I també, entre cometes, mantenim les tradicions del caga-tio, que també és molt maco. Eh? Uh -huh. Perquè quants nens eh, o nenes hi haurà? En aquesta... Això s'ha... aquí ja s'ha fet una, diguem una, uns cartells que s'ha divulgat a tots els col·legis d'aquí del, del barri, Uh -huh. Tampoc em puc dir si vindran molts o pocs, ja. però sempre sempre hi ha ba bastanta gent, no? A tots uh -huh. els col·legis del barri s'ha fet una propaganda i també a totes les entitats. Per aquí al barri trobareu cartells tant de l'Escudella com de la, del Cagatió. Eh? El, el Cagatió està ben alimentat, oi? Perquè el dissabte el public acabé. No, no, no el, el, el, el conservem molt bé durant tot l'any i últimament quan fa fred el tapem amb una manta ben gruixuda perquè no gassi fred i no se'ns constipi. I, a més a més, doncs, li donem doncs, de, des de fruita, a iogurts, etc teu... i també amb una dieta molt mediterrània, eh? perquè tinguin molta força i cagui fort. Eh? Està molt ben alimentat, no hi haurà cap problema al dissabte. Esperem, esperem que no. Eh? El que també ens deixàvem una cosa, que és el, els pastorets que organitza el grup de teatre l'Atrapa, sí, no? Sí, efectivament. En l'agrupació de... això fan els pastorets, i mm. a més a més, el... el, el... El dia de Nadal fan un show especial pels que vulguin anar-hi, sembla que és a partir de les 9 del vespre, el dia mm -hmm. el mateix de Nadal, a sí. part dels pastorets. No tinc el programa aquí, però fan més d'un dia, em sembla, eh? Vull dir, no tinc el programa aquí a les mans, però a l'agrupació... A capa... l'agrupació congrés, no? congrés, sí, mm. sí, a l'agrupació la recul... del carrer Alexandre Galí, Sembla que és el número 17, també fan els pastorets. Un xou eh? de Nadal on, fa, on hi haurà recollida de joguines. També, també. Ostres, eh? veig que estàs molt ben eh? <ríe> Quasi millor que jo. A nosaltres ens arriba tota la informació de, de, dels fet. diferents barris. Ben fet, ben fet. No, no. I, i, i es té de fer una divulgació, eh? perquè crec que això de la divulgació és molt important, eh? Mm. Perquè la gent s'enteri i pugui participar en els actes, eh? Vull dir, uh -huh. sí, sí. I, bon, la, eh? I la cavalcada de Reis com l'organitzeu? Bueno, eh, s'organitza a través també de la, de la coordinadora d'entitats uh -huh. eh, i es fan tres carrosses, a part de la gent que... i, i, una, i una carrossa de carbó, ah, a sí. més a més, eh? Pels que no s'han portat pels bé, dolents, no? Pels dolents, pels nens dolents. Pels, pels que no s'han portat gaire bé. Que, Exacte. Eh, pels que no s'han portat gaire bé. Eh, què anava bé. a dir? Doncs eh, surten de l'associació la, de, de veïns i és d'on hi ha ja un recorregut que no ho recordo de, de memòria, per tot el barri s'acaba fent una ofrena eh, davant de l'església, que uh -huh. segurament vindrà el regidor i etc eh, les autoritats, perquè sí. eh, rebin els el reis el, el, el, el, el, i es farà com un pessebre per, per part diguem, de l'associació la, la, uh -huh. allà. I a part d'això, llavors es fa, eh, els reis van anar un, a una entitat... Uh -huh. No barri es repartir uns uns joguets expressament per aquesta entitat. Uh -huh. Això es va fer l'any passat com la primera vegada i va ser molt bonic, uh -huh. una entitat que és viu i som, eh? uh -huh. I, bé, bé, esperem que vagi també molta gent dins diguem, de la, de la calgada, com totes, fos les carrosses, la gent que porta les torxes, el, uh -huh. les persones d'organització i es molts, molts, molts quilos de caramels, això uh -huh. per descomptat. <ríe> no, per, fer, per fer gaudir els més petits, no? no efectivament, efectivament. Uh -huh. Home, eh, tenen que ser una bona rebuda, els reis, perquè si no després no porten regals, tu. No, sí, sí. Eh? <ríe> I segons ens han dit, aquest dissabte també hi ha un taller de figuretes de sal per guarnir l'arbre de Nadal. Doncs mira, això que dius no estic enterat, però si teniu aquesta informació, doncs va bé també dir-ho. Jo no estava enterat, aquest tema. Doncs nosaltres des d'aquí anirem... Però on es fa, on es aquesta... Això, a veure, al casal de barri Congrés d'Indians, carrer Manigua, número 25. Ah, val, d'acord. Sí, sí, deu ser una activitat que fan també els del casal d'aquí del barri, pel tema de Nadal. Hi ha molta gent que fa també postals en plan particular i coses d'aquestes però vull dir, d'aquesta concretament no estava informat eh? D'acord, doncs Carles moltíssimes gràcies i, i des d'aquí, des de la ràdio doncs, desitjar a tots els veïns i veïnes del Congrés Indians que tinguin unes bones festes i un bon cap d'any, un bon Nadal i tot. Moltes gràcies igualment us desitjo a tots i a tots els urgents que tinguem unes bones festes de Nadal i un bon any nou, eh? I, que, que s'espera de... una mica complicat. Sí. Ja ho veurem. Sí. <laughs> sí. Molt bé. bé, moltes gràcies per tot. Vinga, Vinga que vagi molt bé. Adéu-siau, bon, Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu el que realitzarà ara eh, aquest, aquests dies de festa al barri de Congrés Indians que no són poca cosa sinó que tenim aquí un, tenim llis, un llistat llista Tenim una llarga llista d'activitats i només de Congrés Indians sí, sí. I als altres barris ja us anirem comentant també algunes cosetes que tenim per aquí apuntades Doncs sí, ara farem una nova pausa i a sí si tornem a més informació, fins ara festa. sota un dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tornem cap a la Sagrera i allà doncs el que tenim és la Nau Ivanov i, i el seu director, el David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que se'ns prepara aquestes dies de festa aquí a la Nau Ivanov. Bueno, com sempre sabeu, una miqueta de tot, no? Aquí mm. doncs, uh, tenim com, teatre, tenim, què, ja acaba, acabem el trimestre d'aquí cap de setmana, amb un espectacle que va fer residència aquí durant un temps, on està fent bolos per Catalunya, mm. i ara torna per acabar aquí, que és una mica, fa una mica de soroll, mm -hmm. una companyia jove, i després doncs, a l'Espai 30, que és l'espai que tenim ara doncs, més dedicat a, a actes activitats. Uh -huh. Doncs allà continuem amb, amb concerts, continuem amb presentacions de llibres, amb uh -huh. exposicions fotogràfiques, bueno, uh -huh. una miqueta de tot. Perquè, segons ens han dit, avui ja aquesta, a les 7 de la tarda és la presentació del llibre Sagrera i la xarxa ferroviaria de Barcelona, oi? Eh? Sí, correcte. Sí. Què hem de dir d'aquest llibre? Bé, bueno, doncs, ben bé explicar-te, perquè això, nosaltres aquí el que fem una miqueta és, és posar l'espai Mm -hmm. i com, com sabeu la idea de la nau és, és ser un espai obert sempre a acollir diferents activitats i ens hem de mm -hmm. anar, ja que aquell llibre parlava de la Sagrera, una mica d'aquesta romanització, mm -hmm. doncs eh, podeu fer hi la possibilitat també de presentar-ho un espai. Perquè el Jordi Julià, si no recordo malament, és uh, un professor universitari, oi? Sí, correcte. Ah, exacte. Mm -hmm. Sí, sí. I parlarà, doncs, de, de, del barri de la Sagrera i de, de la transformació dels trens que s'està produint en, en aquests moments. És molt actual. Sí, sí, clar, sabeu, la Sagrera ja està en procés de canvi molt important mm. i tot una mica ja entorn a aquesta estació que, que fa 20 mm -hmm. anys que esperem, no? Mm -hmm. <ríe> I, bueno, doncs una mica seguim amb aquesta història. I demà tornarà al jazz. Correcte. I hem de dir una cosa important, que és que vosaltres organitzeu una nit de cap d'any. Sí, aquest any per primera vegada, o sigui, antigament s'havia cedit l'espai per, per celebracions, mm. però aquest any per primera vegada doncs, és a l'espai 30, com us deia aquest, aquest nou espai que, que estem dedicant a activitats més, més mm. de barri. Doncs eh, hem decidit fer una primera aposta, fer una nit de cap d'any mm. més, més particular, no tant en una cosa més eh, de festa i de, de gran mm. poliesportiu, sinó en una cosa més, més íntima, en pues, un petit sopar i després amb música en directe i una mica de música també per l'allà. I atenció al, al menú que ja ha preparat per aquest cap d'any, perquè hi haurà pernil d'ànec, <ríe> rotllets de bodifarra mel... de nhi do Sí, sí, sí, sí un, un menú d'aquells que, que, que dona, dona goig, fa goig, fa goig. <ríe> I després hem de, hem de dir i hem d'anunciar que serà el Lorenzo Santa Maria en directe. Sí, com el, el Llorenç eh, bueno, mm. és, és un habitual d'aquí de la nau. I mm. una mica aquí deixa de ser Llorenç, torna a Lorenzo, i que mm. recupera aquests èxits... Eh... De, dels anys 60-70, no? una mica quan... Sí, com compta... de sempre, no? De tota, ah, de, de de tota, tota la vida. vida. <ríe> sí, sí. D'acord. Doncs eh, des d'aquí anirem anunciant els diferents actes que aneu preparant. No sé si per al mes de gener teniu alguna cosa. Bé, bueno, al mes de... la primera setmana de gener, diguéssim, un cop passat Reis, doncs ja tornem a, a arrencar amb la programació de teatre habitual amb companyies de massajos i moltes activitats més. Com sabeu, aquí a la nau, mai ja ens avorrim i sempre estem engegant coses. Mm. Doncs tinc aquí a la meva companya, la Susana Ávila, que també té alguna pregunta a fer. Hola, David. Hola, Però clar, da, abans, del da. cap d'any, és important també recordar que el proper dilluns dia 23 esteu d'aniversari. Feu sí. 16 anys. Sí, correcte. Sí, sí, el 23 de desembre del 97 va ser quan... Diguéssim, la, la nau, el Xavier en aquest cas, va rebre les claus de, de la fàbrica quan es obri la porta i quan va començar a, a néixer aquest projecte, doncs un projecte que avui dia ja, diguéssim, té unes dimensions molt més grans. I sí, és veritat que molt contents, 16 anys, eh, són difícils de fer, a més en aquestes èpoques on estem i estem en plena vida. I com ho celebrareu? Bueno, la veritat és que no, no gran cosa tampoc, es farà una copeta de cava, Home, això és alguna cosa ja, eh? Sí, una sí, copa de cava alguna cosa. Sí, sí, una cosa senzilleta, perquè són 17 anys, l'any passat sí que amb el 15 ja ens vam fer una miqueta més, i, i res, i amb, amb ganes de, de continuar i que la gent pues, segueixi venint, i és també a vosaltres per ajudar-nos cada dia a fer una miqueta més de publicitat i, i donar a conèixer l'activitat. Uh -huh. D'acord, doncs uh, David Marín que tinguis unes bones festes uh, a tota la gent de, de la Nau Ivanov i de la Fundació Sagrera Igualment I això, que entreu-ho amb bona pota l'any 2014 <ríe> <ríe> Moltes gràcies i esperem que vosaltres també us agiu tot molt bé i que el 2014 puguem continuar plegats eh, fent difusió de la cultura i de les activitats que fan a tot el districte D'acord, doncs moltes gràcies Vinga, vaixem molt bé D'acord, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa i ja anirem a comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que hi ha preparats per als propers dies. Atenció aquella gent que vulgui saber què és el que es realitzarà per, per aquestes festes al seu barri, perquè aquí tenim un llistat immens d'activitats, d'actes, per comentar-vos... No hi ha excusa que fa fred Exacte. per quedar-se a casa. No hi ha excusa. Doncs atenció, fem una pausa. Llapis i, i paper i tornem. Fins ara. sobre el teló, de la gran mentira que han un dia més als carrer dels oblidats. Els oblidats que es passen mitja vida, naufragant greu en els marx de la seua soledat. La soledat que viu d'equilibris als carrer sense res més que la vida que li han pres, com aquell pres que es truquen sols d'amor en els pares per somigat amb molts esegars i llers. El es circ que ha començat. Sí que la gran mentira que lanzas tú un día mesas carre del silencias, el silencias que crece en las pisarias del Estado andresiegón la cewa dignidad, la dignidad que esperan tres payasos del poder ser malavasa, despreci sentimos, el sentimos que es moderna las partes del burde ce somador, sea sonriure en desolés, grandes miseres, passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tal i com us deia, anem a comentar-vos barri a barri acte, quins són el, els principals actes i activitats organitzades per aquestes dates de, de Nadal. Si us sembla, comencem per Sant Andreu. No? Exacte, perquè tindrà lloc l'obra dels Pastorells del 21 i el 22 de desembre a les 6 de la tarda al carrer de les Monges número 21 a càrrec del grup de teatre Antifaz. També dir-vos que ja el celebrem el Nadal aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu al carrer d'Arquimedes número 30, organitzat doncs pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I ja preparant la benvinguda als Reis, tindrà lloc un taller familiar de construcció de fanalets per anar a esperar a Saps Majestat dels Reis d'Orient, que tindrà lloc el dia 2 de gener a les 6 de la tarda al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímenes número 30, és una activitat organitzada per aquest mateix Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, i tindrà un preu d'un euro. Bé, bueno, una gronca ara podem... Sí, per un fanalet està molt bé. <ríe> molt bé, doncs més coses. La Guerra de Successió 1705-1715 a través de la música culta i popular és el que podreu gaudir aquest diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, una activitat totalment gratuïta. Més activitats. Tindrà lloc també durant aquests dies l'hora la... de teatre, un conte de Nadal de Charles Dickens, que serà el 23 de desembre a les 7 de la tarda. Tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabre, es activitat gratuïta i organitzada pel districte de Sant Andreu i la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Faura. També hi haurà més pastorets els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre a les 6, a les 7 i a les 9 de la nit. El dia 4 de gener a les 6 de la tarda seria la primera funció a realitzarà el Casal Catòlic de Sant Andreu que es troba al carrer Pons i Gallarça 5860. Si voleu més informació, doncs truqueu al casal catòlic de Sant Andreu. I com l'any passat torna la factoria del Reis Mags del 27 de desembre al 4 de gener de dos quarts de 6 de la tarda, a avui del vespre, al recinte de la Fabri És una activitat gratuïta, familiar i sobretot infantil i organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona del districte de Sant Andreu. Recordeu que també hi haurà una jaima reial, la joguina no sexista, on podeu portar la vostra joguina no sexista, el dia 2 de gener de 5 de la tarda, a 8 del vespre a la plaça Comerç. I continuem a la Jaima Reial perquè els dies 2, 3 i 4 de gener, 12 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 8 del vespre tindrà lloc aquesta activitat jaime Reial a la plaça del comerç. És una activitat gratuïta i organitzada per l'Eix Comercial de Sant Andreu. Més coses, recollida de joguines el 4 de gener de 10 del matí a 9 de la nit a la plaça Urfila, organitzada per l'Agrupament Escolta Jaume I. També té lloc la cercavira al voltant del Mercat de Sant Andreu el dia 4 de gener de 10 del matí a 2 de la tarda amb el títol L'Esperint de Nadal i el seu seguici. És una activitat organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Més colla comentar recomanar-vos la cabalcada de Reis Sant Andreu la Segrera el dia 5 de gener. Aquesta cabalcada és on participa Ràdio Trinitat Vella i la sortida és de la Plaça Orfila per arribar a la Plaça Massades de la Segrera, organitzada per la Comissió de Festes de Sant Andreu, la Comissió de Festes de la Segrera i el Districte de Sant Andreu. I encara tenim més coses a comentar-vos, ens n'anem en al barri de Baró de Viver, bon Pastor. Perquè tindrà lloc l'Arbre dels Desitjos, del 12 de desembre al 9 de gener del 2014, de dilluns a divendres de 3 de la tarda a 9 de la nit. El, el centre civil de Baró de Viver és una activitat gratuïta i organitzada pel districte de Sant Andreu. Ah, també dins els actes de Baró de Bon Pastor, hi haurà un concert de Nadal aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre Cívic del Bon Pastor, una activitat totalment gratuïta organitzada per la Coral Amics del Bon Pastor al Centre Cultural Andaluz i el mateix Centre Cívic del Bon Pastor. Continuem al Bon Pastor perquè el 5 de gener tindrà lloc la Cavalcada de Reis d'aquest barri a les 5 de la tarda, en un recorregut que sortirà del carrer Lima, a Palsars, Cresques, Formigues, Sant Adrià i el Centre Cívic. Especció. És una activitat organitzada per l'Associació de de Comerciants del Bon Pastor, Pla de Barris. Més coses. La cavalcada de Reis de Baró de Vivé tindrà lloc el dia 5 de gener a les 5 de la tarda, sortida de d'Aixalleria, Quito, Clariana, Campins, Tiana i Carrer Llosa, organitzada per la Comissió de Festes de Baró de Vivé i el Pla de Barris. I ens, en, ens en anem ara cap a... a veure que és el que tenim per aquí, alguna activitat més que puguem comentar-vos. Doncs sí, vinga va. Ens en anen cap a Navas. Ens en anen cap a Navas perquè allà ja es realitza la veritable història d'Alcàgate i jo. Serà aquest proper dilluns a les 6 de la tarda al mateix Centre Cívic de Navas. ha un preu per de 2,72, 2,75 € per als majors de 3 anys. També al el barri de Naves podreu portar la vostra carta al Patxe Reial els dies 2, 3 i 4 de gener de dos quarts de sis de la tarda a dos quarts de nou del vespre. Sobretot l'heu de portar al Naves de Tolosa, al carrer Navass de Tolosa amb amb Josep Estivill. Eh, aquesta recollida és organitzada per l'Eix Comercial Maragall. I també tenen al barri de Navas una cabalcada de Reis, que no podria ser d'altra manera, que eh, començarà eh, bueno, que es realitzarà a la plaça Ferran Reis a dos quart de set del vespre. I ara marxem a la Sagrera perquè hi ha una altra activitat, i ha activitats a tots els barris, a tots els dies, doncs a la Sagrera tindrà lloc renova els teus jocs i joguines a l'Espai Jove Garcilaso, del 9 al 17 de desembre i de la 5 de tarda a 8 del vespre. És una activitat que tindrà lloc a l'Espai Jove Garcilaso, a la plaça Virginia Wolf. Més coses a la Sagrera, festa de Nadal el dia 18 de desembre, és a dir, que ja ha passat, no? No, no, és avui, és avui. És avui. Exacte, al... festa de Nadal, segle, a les 5 <ríe> Mira, de la tarda. Avui, a les 5 de la tarda i fins a les 2, quarts de 9 del vespre, a l'Espai Jove Garcilaso, l'activitat és totalment gratuïta i és organitzada per l'Espai Jove Garcilaso. El proper 23 de desembre tindrà lloc les Nadales de Taitona, un espectacle de titelles i música a 2, quarts de 6 de la tarda al Centre Estivit de la Sagrera, al carrer Martí Molés, número 29. Atenció perquè és una activitat gratuïta i organitzada pel districte de Sant Andreu. I un últim... Una, una última activitat per comentar-vos és la cavalcada de Reis, Sant Andreu La Sagrera, que es fa el dia 5 de gener a les 7 de la tarda, on s'arribarà a la plaça Massades. Recordeu que Ràdio Trinitat Vella participa com cada any, dues cavalcades de Reis. Una, la que s'organitza al barri de la Trinitat Vella, com no podia ser d'altra manera, i l'altra, la que s'organitza de Sant Andreu fins a la Sagrera, que aquesta és la que us comentava ara que realitzarà a les 7 de la tarda i que tindrà punt de culminació a la plaça Massades. Doncs ens queden ja pràcticament un minut per acabar el nostre programa d'avui, així que fet aquest repàs, exhaustiu d'activitats i d'actes per passar-s'ho a aquestes festes, doncs això, que passeu un bon Nadal. Nosaltres ens retrobem demà. Demà, últim programa de tot un poble d'aquest any 2013. Exacte. Sí. Per tant, esperem comptar amb vosaltres a demà a, aquest mateix, a aquesta mateixa hora. Doncs això, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.